Так у мить, як от сірника, підкладеного під вибухову речовину, розривався грім оплески у цієї площі, величезний портрет батька і вождя врочисто вклонявся і посміхався до коліна схилених синів своїх. Штепан Петрович з Желеною Вікторівною теж йшли у колонії, теж сяяли захопленням. Розмовляти, розуміється, не можна було. Та й про що можна розмовляти при почуттях, які повинні переповнювати груди і всю істоту людини? Найкращим виявом їх можуть і повинні бути або нестримний крик, або мовчання, та яке мовчання, не те, за яким ховаються терміти. Одначе о півдні Олена Вікторівна проговорила на вухо Степанові Петровичу. Я трохи стомилась і хочу Петрович закивав головою і проговорив їй так само на вухо. «Так ідіть додому, обідайте, спочивайте, а я мушу ще побути тут». Олена висунулася із з колони перейшла на тротуар і пішла назад проти людського потоку. А Степан Бадьоров так з колоною ступаючи, відсунувши майже на маківку стареньку робітничу кепку, яку спеціально для свята одягнув, не переставав сяяти і радісно оглядати похід. Ні, не могло бути, щоб цей ентузіазм оцих молодих, рожевих, сійних облич був роблений, як боїться дев'ятий, що за ним ховається щось інше, яке треба відкопати. Ну, хай тут були й байдужі, та навіть хай терміти, хай вони удавали радість, але щоб більшість це робила... Та хай гляне з боку який-небудь європейський скептик, чи зможе він по совісті винести враження, що в СРСР населені чимсь невдоволене, або ще більше вороже своїй владі. Як може оця маса, оці тисячі людей, будучи нещасними, удавати той ентузіазм, який так грає в їхніх очах, на їхніх устах, в їхніх криках, рухах? Ні. Дев'ятий занадто підозріливий. Йому треба було б у Москві так само одягти стару кепку, пірнути в юрбу і придивитись до неї. Придивись, придивись, придивись. Ну, добре, от Степан і придивлявся, і бачив, і ховав це в душу, і складав його для дев'ятого. Не термітів для Білугіна, їх не так легко викрити, а оцю щирість, завзяття, радісну віру, ну так і справжній ентузіазм. Надто Степан Петрович пройнявся цим довір'ям після промови одного оратора на площі перед оперою. Промовець стояв на даху автомобіля, випинаючись над юрбою, як велика скульптура на п'єдесталі. Сам високий, плечистий, з розтебнутим комером вишиваної сорочки і могутньою шиєю, із такою кудлатою чорною головою, що здавався у шапці, із довгими козацькими вусами, чисто тобі запорожець у чорній шапці. А промовляв він таким ревучим, могутнім басом, що ніякий гучномовець не рівнявся з ним силою і виразністю. А сила щирості, щирості дев'ятий була така, що Степан Петрович слухав його з таким станом полегкості, довір'я і вдячності, з яким слухають великих артистів-співців, у яких кожен звук голосу і кожний рух тіла і душі є щирість і цілковита правда. Та й промовляв він якраз на таку тему, яка могла викликати і вогонь, вогоні щирість, на тему того світового страхіття, що насувало на планету. І така весь час вибухала із цього великого тіла ненависть до нього, і з такою силою запорожець шпурляв у нього люто стисненим величезним кулаком прокляття, що маса слухачів щораз без жодного диригента вибухала громовими оплесками й криками. «І що ж, товариші, знову над нашим Києвом літатимуть ворожі хижі літаки? Знову бомби їхні будуть шматувати тіло його? Знову ми тисячами набиті у потяги будемо тікати від них? І знову діти наші будуть десятками щодня помирати у вагонах, а ми будемо викидати трупи їх у вікна? І самі будемо конати з голоду і горя і безсилої люті? Знову, га!» І раптом, витягши до неба, страшний свій кулак заревів. «Та не буде цього! Перервемось, а не дамо хижим літакам літати над радянською землею! Перервемось на роботі в майстернях наших, а змайструємо таку захисну зброю, щоб ворог наш перервався від люті!» «Присягнімося ось тут перед образом великого нашого вождя і борця за мир!» Запорожець рвучку підніс руку до портрета Сталіна. Портрет, керований вправними руками носіїв, унизу хитнувся, немов уклонившись юрбі, і блакитно червоні стюжки обвили на мить груди вождя.